Відлічував кроки Йому хотілося правді нездійсненного, Щоб якнайшвидше одірватися від трійки парашутистів І ніколи не дійти до партизанів Які цепом ідуть на луки Від парашутистів Вони віддалились кроків на двісті До партизанів було ще з пів кілометра Зумівлипли Кусав він до крові губи позираючи на Пеньковського Рябушкіна. «Так», – думав Крото про своїх поплічників, «ще пройдемо кільканадцять кроків до тих чагарів, і вони обидва втечуть звідси. Страху їм не позичати. А що ж тоді буде зі мною? Їхній лейтенант Петро збагне, що ми не ті, за кого себе вбудаємо». треба діяти. Кротов підняв автомат і, цілячись у спину парашутистові, натиснув начок. Пролунала коротка автоматна черга і лейтенант упав обличчям у сніг. Паньковський і Рябушкін побігли, що було сили, щоб сховатись за клуню. От тобі партизани, от — Це тобі і друга зустріч з ними на їхній же землі! — жахом подумав Галка. Він уже вихопив пістолет на довгому ремінці і цілився в чорні, ніби безголові постаті. Постріли лунали один за одним, ляскаючи і тьохкаючи. Ось із його тете вискочив останній патрон. Випали всю обойму, всі дев'ять. Та кіба поцілиш на такій відстані з пістолета? Стріляли, ставши на кудрявий короб. Орел побіг вперед. Галка кинувся за ним. В цю мить залунали іще постріли з винтівок і автоматів. Та з протилежного боку дали знати про себе ті, що йшли від хутора. З орлом Галка біг до лейтенанта Петра. устигнути б, доки підійде цеп. «Тигнути тип. Більше вже ні про що вони не думали. Та їх не розпачливий голос кудрявого. «Назад! Уб'ють! Назад!» Галка Орел зупинилась, важко дихаючи і дивлячись бездумними очима в той бік, звідки бігли озброєні люди. Уже чути було їхні крики. «Назад!» – гукав Кудрявий. «До лісу!» Кудрявий не договорив. І так ясно. Їм тут чотирьом не втриматись довго проти тих, що йшли від хутора. Та ще цих трьох, які зникли за клоною. «Це власовці! Туди хрустуди!» – вилаюся короб. «От так!» Каїн підняв Авеля на вила. Увідчий думав Галка, позираючи на місяць, якому так байдуже до подій тут, на Псковській землі. Мабуть, убили, порушив мовчанку Орел. Одягнений же Петя не в кожух? Не в кожух, аби щось сказати, повторив Короб. Петро був у німецькому кителі. «Партизани не могли прийняти Петра за німця, навіть у німецькій уніформі. Вони ж бачили наш десант», – зміркував Кудрявий. «Напевне, це власовці або поліцаї». «А де Сокіл Іван?» – запитав, мов сам у себе короб. «Скочили ми у халепу». Десантники пробиралися лісом, у переставляючи ноги по-глибокому, Часом до пояса снігу гілляче било по обличчях іноді вони зупинялись, щоб послухати, що діється там за стіною дерев. Ні пострілів, ні голосів. Ті, що пройшли цепом, мабуть, уже взяли вбитого або тяжко пораненого Петра, одягненого в німецьку уніформу. Нащо він її одяг? Гартав себе галка, ніби сам був винен у цьому. Йому інколи вже здавалося, що стріляв Петра не власовець, а партизан, перелякавшись німецької уніформи, хоч ця думка одразу відступила на задній план.